b o ๊กทูหสสา s i x t การตั้งคำถาม s, <S, <S t ä l l a f r ถามสอง stella คำถามสอดิฉันมีงานอดิเรก Jag har en hobby. Jag har en hobby. De spelar tennis. Jag spelar tennis. Jag spelar tennis. Snabb tennis. Hur är det? Var finns en tennisbana? Var finns en tennisbana? Kunnar du adress? Har du en hobby? Har du en hobby? Då spelar jag fotboll. Då spelar fotboll. Snabb fotboll är i närhet. Var finns en fotbollsplan? Var finns en fotbollsplan? Då är jag s k a d a Min arm gör ont. Min arm gör ont. Då är jag skadad i ben och h a n Min fot och min hand gör också ont. Min fot och min hand gör också ont. Har du en läkare? Var finns en läkare? Dijan har en bil. j a g har en bil. j a n har också en bil. Dijan har också en bil. Dijan har e l d j a n har en bil. n en bil. d r en b i a r e l j a n har en bil. r en bil. d n har en bil. a n h e l Dijan har en bil. Dijan har en b a r e i n n b en b a r e e r i n har l a n h Var finns en parkeringsplats? Då har jag en p u l l e har en p u l o v e r jag har en pullover. å jag en har jag en pullover. Då har jag en p u o v h jag en p e r Då har jag en pullover. a r jag e har n p o v e r å en jag e a o v h en p p a r j e a n p jag har o v e r å en jag e a o v h en p p a r j e a n p Var är tvättmaskinen? Då har en tallrik. jag en talrik. l Då har jag en talrik. Då har jag en kniv, en gaffel och en sked. Jag har en kniv, en gaffel och en sked. Grejer pik thai. Var finns salt och peppar? Var finns salt och peppar?